Таке лікування залежно від стану пацієнта, від терміну, на який кодують. Від виду кодування коштує не менше 50 доларів. Та ще 15 за ін'єкцію якоїсь гідоти, що сприяє припиненню запою, якщо клієнт прийшов до лікаря під мухою. Він що, цей Самойленко, два роки на лікування збирав? «Хто йому такі гроші дав?» «От ти б позичував кашеві хоча б десятку!» «Так, цікаво!» Після кількох секунд мовчання протягнув Славко і нарешті підняв чарку. «Ну, давай! За зустріч!» «За зустріч!» Закусивши, безручко гмикнув і похитав головою. «Одного не розумію!» «Ваші шляхи навряд чи могли перетинатися. Ви з абсолютно різних соціальних середовищ. Але факт залишається фактом. Він чекав на тебе за гаражем. Саме на тебе, адже я не помиляюся». «Хто знає?» – стинув я плечима. «В нього вже не спитаєш». «Це точно», – сміхнувся безручко, – Наливаючи по другий. Я знав його достатньо добре, аби з цієї посмішки зрозуміти він щось знає. Але приберігає це щось на потім. Слав. Що? Не лізь у цю справу. Прошу тебе. Ні до чого це все? Я вже сам як небудь розберуся.